Tak můžeme opakovat nějaké ty základní věci. Ty účastníky, ty účastníky, nebyly nějak... Se vydáme na cestu Dán. No a jak jsme pochopili, cesta je cesta Šamaty. Je cesta od hrubého k jemnějším. To je důležité pochopit. Cesta vypasany je též od hrubého k jemnějšímu. A meditace je též cesta od hrubého k jemnějším. Až po to nejjemnější, a to je právě vysvobození. Proto vysvobození. Těžko pochopíme, protože nemáme přístup k tomu nejjemnějšímu. Obzvláště, jestliže mluvíme o cestě bodisatu, to nejjemnější je vlastně stav vševědoucnosti, vševědoucnosti ve všech aspektech. Sarva, Akara, Sarvagiata. No a to my prostě. Můžeme v to věřit, ale těžko to pochopíme, jak může být člověk vševědoucí ve všech aspektech poznání. No a začali jsme stejně tak, jako v Mahávi Báša Šástra vlastně Meditace začíná tím, že omezujeme trišna, omezujeme tanha, omezujeme chtíče. Díky chtíčům, které dominují naše vědomí, my vlastně se nemůžeme odpojit. No a cesta šamaty je odpojení. Odpojení od těla, odpojení od mysle, která vytváří formace. My žijeme v mysli, která vytváří formace, kterým se říká samskára. Hm? Samskára je, že my slepujeme naši realitu dohromady. No ale realita je jedna. A to je třeba pochopit, obzvláště jestliže chceme studovat cestu do poznání, proniknutí reality ve všech jejich aspektech. No a teď po omezení trišna, po omezení chtíčů, jsme se naučili, co nám brání k tomu, aby jsme se do meditace dostali. No a pak jsme mluvili o pěti vlastně takzvaných překážkách, které, když odstraníme, dostaneme se do stavu diány. Hm? Diana, první, pak jsme skončili rozborem první diány, Diana je Sa'anga Diana. Sa'anga Diana. Je, že pět v první Diáně pět příčin, těch angam, angam můžeme přeložit jako příčiny a můžeme přeložit též jako součásti. Hm? Jestliže pět součástí, pět příčin Diány vypudí pět překážek, mysl se může spojit s objektem v jeden celek. A tomu se říká stav upanidiana. To znamená, že my můžeme meditovat o objektu zblízka a meditovat zblízka je vlastně jít nad konceptuální pochopení. A to, jak jsme Probrali, je umožněno silou vytárka, vyčára, což je vlastně aplikovaná pozornost na objekt a pozornost, která umožňuje neopustit blízkost objektu. Jedna, jak už jsme probrali, vlastně táhne. Mysl k vyvolenému objektu pozornosti, a druhá nedovolí, aby se od toho objektu oddálila. No, jestliže tyto dvě síly, které jsou příčiny první Diány, jestliže tyto dvě příčiny eh, začnou eh, růst do té míry, že mysl je schopná si nevšímat všech jiných objektů než objektu pozornosti, objektu jednobodovosti. Pak jednobodovost dovolí to, že stav radosti a naplnění stav stav radosti a štěstí zůstává. No a pak v tomto stavu se Vědomí neboli mysl splývá s objektem. Vysvětlili jsme též, že jestliže se meditující dostává do Diány, vlastně růst Diáně, my se první musíme dostat do Diány, no a pak můžeme v Diáně růst. Růst v Diáně je vlastně vede k osvobození. Buddha vysvětluje proces osvobození jakožto proces růstu ve vypasaně a Buddha též vysvětluje proces osvobození jako proces růstu ve diáně. Jestliže tyto dva procesy se spojí v jeden, to jsme vysvětlili v, v poslední výuce. Pak, tak jako eh, jak vysvětluje Nagarjuna v komentáři k transcendentální sutr, transcendentální moudrosti, pak jedeme jako rovnoměrně jako eh, vůz o dvou kolech no a mysl, eh, se pohybuje, vlastně je nesena tak, jako zkušený jezdec je nesen na afgánském koni. A džánia ašva, co znamená ten kůň, který byl jeden ze sedmi symbolů světového císaře světového vládce, Jedním z nich byl právě ta Adžánia Ašova, kůň, který nosí jezce a vlastně jezdec nemusí nic dělat. Kůň vycítí vlastně, co jezdec chce. No a vysvětlili jsme té, že růst ve Diáně je odstranění takzvaných osmi apalakšas. Apalakša, jestliže se dostaneme do Diány, stále ještě máme, jsme konfrontováni s, s vlastnostmi, které čistotu Diány a perfekci Diány omezují. Tím se říká apalakša. Apa znamená doslova dolů a lakša znamená vlastnost. Mluvili jsme též o tom, že v tradici jogy, stejně tak v buddhismu, který je s touto tradicí spojen. V tradici jogy stav osvobození je stav samády, čistého samády. Čisté samády je samády, ve kterém všechny faktory, které dělají mysl zdravou, jsou v perfektní rovnováze. Obzvláště jednobodová koncentrace a moudrost. Toto je stav samády bez apalakša a stav samády jakožto vysvobozí. Mluvili jsme tež o tom, že vyčištění samády je vyčištění vlastně mysli od formací. My, pokud nemáme osvobození, my vlastně formace sbíráme, ať už zdravé formace nebo nezdravé formace, sbíráme formace. To je stav světského vědomí. Ve stavu diány, a v krystalizaci diány, aby se stala úplně čistá, aby se stala osvobozením, my se zbavujeme formací. To znamená, že mysl jde do stavu bez formací. Co je stav mysli nebo bez formací se nedá pochopit. Ale dá se o tomto stavu kontemplovat. A ve stavu diány. Jestliže opustíme dnes, budeme probírat druhou diánu, jestliže opustíme první diánu a dostaneme se do druhé diány, opouštíme, jak už jsem říkal, vytarku a vyčáru. Opouštíme mysl, která táhne vědomí k objektu a která nedovolí, aby, objekt, aby blízkost objektu opustila. Tyto dvě síly se v Abidharma Koša vysvětlují jakožto mati a četaná. Mati znamená rozlišení a četaná znamená vůle. Jestliže tyto síly nedorostou, my se do Džány nikdy nedostaneme. My se do Džány dostaneme, jestliže tyto síly rozlišení a vůle dorostou ve stav, který nedovolí, aby vědomý objekt pozornosti opustil. Pak tento výhoda toho, kdo diánu má, je, že jestliže mysl, se do Diány dostane, tento stav zanechá ve vědomí tak hluboké stopy, že eh, může kdykoliv znovu do tohoto stavu stoupit. To je velká výhoda Diány. A jak též náš text vysvětluje na konci. Eh, Tého, toho, té části, která vysvětluje první diánu, je spojení diány s moudrostí. To jsou ty poslední věty. Čím více dián poznáme, tím je lehčí používat moudrost vůči objektu meditace. Dokonce Abidharma Koša říká, že ten, kdo okusí takzvanou Prayoga Marga nebo čtyři eh, Kušala Mula čtyři kořeny podle severního buddhismu, aby jsme dosáhli přímé vize objektu osvobození, ať už je to Nirvana nebo prázdnota, jakož. Nedualistická prázdnota jakožto takovost. Jestliže chceme přímé poznání tohoto objektu, musíme projít cestou přípravy. Meditace má podle Abhidharmy vlastně pět, Stupňu. První stupeň je sbírání náboženských zásluh, nebo zásluh, aby jsme vstoupili do přípravné cesty, prajoga marga. Prajoga marga se vysvětluje v severním buddhismu jako čtyři základy dobra. A to pochází z Agam. První základ dobra se jmenuje teplo. To je v sutrách. Buda tvrdí, že ten, kdo nevidí, že veškeré poznání světské je proces a jakýkoliv proces je proces poznamená nestálostí. Není nic, žádný proces, který by procesem nestálostí nebyl poznamenat. Jestliže to nevidíme jasně, nejenom teoreticky, ale necítíme to celým tělem a myslí, že vše, co okoušíme, je jen proces a proces je nestálost, pak nemáme tepla. Dříve Vyráběli oheň, že trhli dva kameny o sebe. Až vyšlo teplo, tak to byl znak, že se blíží ohni. No, jestliže nemáme teplo, my žádnou realizaci nezískáme, aspoň v buddhistickém smyslu. Vše, co Můžeme okusit tělem a vědomím, jakožto proces, je nestálost. Proces je nestálost. A vše, co na této zemi my okoušíme a ve svém těle okoušíme, je proces nestálosti. Jestliže to, touto, jestliže to tak pochopíme, ne teoreticky, ale přímo, přímým poznáním, máme teplo. Jestliže máme teplo, můžeme pokročit v meditaci, jestli v buddhistické meditaci. Jestliže teplo nemáme, vlastně jsme od procesu vysvobozování blokování. To je ve všech buddhistických tradicích. I když praktikujeme tantru, musíme nejprve poznat nestálost. No a pak. Po poznání nestálosti je poznání vrcholu, poznání přijetí a poznání nejvyšší darmy ve světě. Jestliže poznáme nejvyšší darmu ve světě, mysl sama se otevře pro přímé pochopení čtyř vznešených prav. Tomu se říká, Nejvyšší poznání ve světě. No a teď eh, aby Dharma Koša tvrdí, že ten, kdo projde tímto procesem čtyř kusala můlas, čtyř korenů dobra, kterého připravují na přímé poznání, eh, objektu Vysvobození ve stavu Diány ten už má zajištěno, že když ne v tomto životě, v příštích životech, dosáhne osvobození. Protože cokoliv prožíváme v Diáně, prožíváme silněji. Proto Diáně se říká Upanidiana. Myšlení, emfaticky a zblízka. A myšlení emfaticky a zblízka je myšlení beze slov. No a právě eh, slova podle buddhistické filozofie, buddhistické psychologie, my vytváříme sílou vytarky a vyčáry. Musíme mít vůli a musíme eh, objekt rozlišit, aby jsme použili slova. Aby jsme použili koncepty. Jinak e, mysl se na konceptech neudrží. Ona se udrží na konceptech, protože používáme sílu rozlišení a vůle. Když tato síla dorostla, no pak, e, pak tato síla poznání Rozlišením a vůle se stává hrubou sílou. A vadí. Proto v druhé, e, v Diáně, meditující nechává mysl na objektu pozornosti, ale bez nepotřebuje už tuto sílu vytárky a vyčáry. Čili on. Ponechává za sebou ty faktory, kterým se říká vačí samskára, formace řeči. Formace řeči už neexistují v druhé Diáně. Proto, jak text vysvětluje, druhá Diána je poznamenána, Moudro, je moudrostí mlčení, protože je bez Vitárka vyčára. Jak už jsem se zmínil, v buddhistické filozofii, psychologii, my máme mnoho různých rozlišení Dián. Kromě jiného je Diána s Vitárka vyčára, Diána bez Vitárka a zvičára. A Diana, jak bez Vitarka, tak i bez vychára. A ta Diana, co je bez Vitarka, ale z vychára, to je takzvaná Mezidiana. Anága mě. A to je ta Diana, která je vlastně růst v severní tradici, vysvětlujeme tuto diánu, jako růst ve vypasaně. K vypasaně my potřebujeme vytárku a vyčáru, ale v procesu vysvobozování vypasanou bez vytárky a vyčáry my nemůžeme mysl osvobodit moudrostí. Ale ve vysvobozování mysli diánou, šamatou, vitarka a vyčára se stává bremenem mysle. A to je první bremeno, které mysl odhazuje. V čtvrté diáně, tam se dostaneme, mysl odhazuje bremeno vytváření tělesnosti. Kája samskár. Kdo vytváří tělesnost? Vítr. Dech. Jestliže chceme pochopit meditaci na dech, to je ten nejdůležitější faktor, který nutno pochopit. Meditace na dech je meditace, která je poznamenána zjemňováním dechu Až do vlastně, eh, odhození bremena dýchání ve čtvrté Diáně. To je těžké pochopit, ale eh, toto se děje. Už v první Diáně se dech stává jemnější a kratší v druhé jemnější, v třetí jemnější a ve čtvrté tak jemný, že se stává prakticky nepostřehnutelný. Alespoň nepostřehnutelný v nosních děrkách. No a to je odhození bremena formací těla. Kája samskára. Protože dech tvoří tělo. Bez dechu tělo se zroutí na stejné místě, kde je. To, co nás podpírá, to, co námi hýbe, no to je dech. A dech obzáště ve své jemné formě, jakožto prána, čí, je vlastně základ všech procesů. I to nejjemnější se hýbe na základě této síly. No a to nejjemnější, co tvorí formace vědomí, to je, to je co? Vnímání a počitky. Čili jestliže se meditující zbaví bremena vnímání a počitku, dosáhne toho nejvyššího, možného samády, kterému se říká sanjá vedajta, niroda samápati. Mysl netvorí počitky, netvorí vnímání, ale přesto, teď v buddhismu je velká diskuze, severní buddhismus zdůrazňuje, jižní buddhismus zdůrazňuje to, že ve stavu sanjá vedajta niroda samápati Existuje tělo, ale neexistuje mysl. Což severní buddhismus nepřijímá a to je důležité pochopit proč. Protože mysl je základem všech jevů. Bez mysli žádný jev nemůže existovat. A ta mysl, která je základem všech jevů, to se říká právě álája. Álája znamená to, na čem všechno ostatní leží. Tak jako sníh leží v Himalajích, tak mysl leží v álája, v základní mysl. A bez základní mysli není nic, ani saňá vedají ta niroda samá paty. A ta základní mysl je opuštění bremené tvorení počitků a vnímání. Moudrý Sáry Putra vysvětluje jakožto největší blaho. Sáry Putra mezi Žáky Budhy byl ten eh, největší adept samády Sanya vedaita Niroda Samapati. Samády bez počítku a bez vnímání. Dokonce komentáry jdou tak daleko, tvrdí, že sáriputra generál Darmy nikdy nepřijmul potravu almužnu, pokud nevstoupil do samády Sanja ta Niroda, Samápaty, aby dal dárci tu největší zásluhu. Protože toto samády, ze všech samády v buddhismu, má tu největší zásluhu. A proč? Protože v ostatních samády objekt je nirvana, nebo objekt je takovost, ale subjekt není takovost. Subjekt není nirvan. V tomto samády, jelikož neexistuje formace počítku a vnímání, subjekt a objekt, oba, jsou jedno. Jestliže poznáme toto samády, vlastně poznáme to nejhlubší v buddhistickém učení. Jak to použijeme, závisí na, vlastně, na naší motivaci. Jak praktikujeme té, závisí na naší motivaci. Jestliže máme motivaci skončit ze samsárou, tak se staneme budhy, žáky. Jestliže máme motivaci stát se. Sám probuzen v jednom procesu myšlení, nezávisle na učení, ale vlastním poznáním, tak se staneme pratěka Budhu. No a jestliže sami poznáme to Nejvyšší s motivací, pro dobro všech bytostí s motivací poznat, že individuální osvobození není z hlediska absolutní reality možné. No pak se staneme perfektním budou. Čili čím se staneme, závisí na motivaci. No ale. V vedají ta Nirvoda, samá pativu žádná motivace není, protože není vnímání, není počítek. A něco právě z tohoto poznání, meditující pozná ve čtvrté diáňě. Protože čtvrtá diána v severní tradici se nazývá nirvana sádrše, to znamená podobná nírváň. Proč je čtvrtá Diána podobná Nirvány? Protože ten, kdo se nachází ve čtvrté Diáně, ten se zbavil všech apalakša, všech vlastností, které, kterou či, které čistotu Diány omezují. No a to jsou jaké vlastnosti? Vitárka, vyčára, tělesná, Strast a mentální strast. První mentální strast zanikne v první diáně, pak tělesná strast zaniká v druhé diáně. Tak vysvětluje dárma, Pak ve třetí diáně strácíme radost. Radost je též faktor, který omezuje čistotu diány ve čtvrté diáně pak štěstí. Ovšem, meditující, my meditujeme šamatu, šamatu, aby jsme zažili čisté štěstí. A co je čisté štěstí, bez štěstí, nemůžeme vysvětlit. Proto Budha sám říká, že to je v sutrách, v ágamě, jakýsi novic se hádá s, s princem, synem Bimbisáry. A ten princ tvrdí, že stav diány není možný, že něco takového člověk nemůže zažít a mladý novic s ním, který tento stav zažil, s ním argumentuje, že on sám to zažil a že to je možné zažít a že jestli se meditující snaží, může to též zažít. A Buddha mu říká, že je hloupý se s někým hádat o něčem, co se nedá vyjádřit slovy. Proto Stav čtvrté diány. štěstí bez štěstí, se tež slovy nedá vyjádřit. Co je štěstí bez štěstí? Nazývá se to štěstí odpojení. Diana se vyčistí od vlastností, které ji dělají neperfektní, právě štěstím, Odstranění všech počitků. Ovšem, ne všech počitků. Všech počitků, kromě počitku neutrální. Ve čtvrté Diáně existuje neutrální počitek. Aduka asuka. a suka. Aduka a suka, neutrální počitek písmo vysvětluje jakožto blaho pro moudré a strast pro hloupé. Blaho pro moudré je blaho neutrálního počitku. Co znamená neutrální počítek? To znamená počítek, ve kterém není místo na ulpívání. V první, v druhé, v třetí Diáně je místo na ulpívání. Ve čtvrté Diáně není místo na ulpívání. Jak tělesný, tak i. Mentální, příjemný a nepříjemný počitek tam nejsou. Proto počitek je čistý. Čistý počitek je neutrální počitek. To znamená, že mysl nemá místo pro jakoukoliv tendenci k ulpívání na počitku. to místo v mysli není. No a tím vlastně, jestliže meditujeme na dech, no tak ve čtvrté diáně jsme zvládli meditaci šamata na dech a můžeme se věnovat vypasaně v mysli, která je připravená na to nejvyšší poznání. V nejvyšším poznání též není místo na ulpívání na počitku. A když není místo na ulpívání na počitku, to je stav vysvobození. Ať už pro žáka, tak i pro budhu pro sebe, tak i pro perfektního budhu. V tom jsou všichni, všechny adepti těchto tří cest budhové, protože dosáhli tohoto stavu, ve kterém není místo na ulpívání na počitku. To neznamená, že nepocitují příjemné počitky a nepříjemné počitky, ale v jejich mysli není místo na jejich užívání. Proto v severní tradici rozdělujeme, aby jsme chápali tež ten konec té části textu, která vysvětluje první diánu. Na konci textu najdeme napojení na moudrost Napojení na moudrost v diáně je právě, co vysvětlujeme jako, že mysl studuje jednobodové vědomí. To je napojení na moudrost. Podle Abidharma Samučaja od Asangi, jestliže se mysl nehýbe, je to samády takovosti. Jestliže se mysl hýbe ve stavu dhyány, no, pak je to samády vypašany. A meditující zažívá tyto dva druhy samády v jednobodovém vědomí. Proto není místo na jeho zašpinění. Jestliže chceme poznat praktiku vysvětlenou v severním buddhismu, praktiku bodhisatvy, toto je ona praktika. Proto Abhidharma Kosha vysvětluje, že vlastně máme čtyři druhy samády. První druh se jmenuje sa-asvádana samády. To znamená samády, sásvádana znamená s, e, e, s, e, s ulpíváním na samády. S e, hledáním chuti v samády doslova. Samády s, s užíváním jeho chuti. Takové samády podle Abhidharma koša nemůže vést k moudrosti. V tomto samády je meditující doslova odříznut od aspektu moudrosti. tom se liší buddhistické pojetí praxe šamaty od, aspoň takové máme vysvětlení, od jiných tradic. Buddhista se učí samády, perfekci v samády, aby se od samády mohl úplně odpojit. A tím právě dosahuje jeho perfekci. Právě proto, jak vyšudy maga vysvětluje, jestliže se meditující dostane do prvního samády, stejně tak do druhého, třetího, čtvrtého samády, musí, než se chce učit vyšší samády, z prvního do druhého, z druhého do třetího, z třetího do čtvrtého, čtvrtého do arupa. První arupa, druhá arupa, třetí arupa, čtvrtá arupa, stejný proces musí, než se začne učit druhé samády, druhou diánu, musí praktikovat tzv. pět vasí bůta, to znamená pět mistrovství v diáně. Pak může jít výš. Jestliže se těchto pět mistrovství Dianě učit nebude, no tak eh, Vysudy Magáho srovnává s krávou, která vidí nahoře zelenější trávu a aniž by se zadní nohou podpírala, chce co nejdřív dorazit do na to místo, kde tráva je ještě zelenější. No a výsledek je, že její zadní nohy nejsou stabilní, no tak se převrátí a spadne dolů. No a pět mistrovství je, že meditující, jestliže vstoupí se mu podaří vstoupit do Diány a Diána je autentická, pak v jakékoliv situaci může, jelikož objekt Diány v jeho vědomí zanechal hluboký, hlubokou stopu, v jakékoliv situaci, kdykoliv, když je tělo v stabilnějším stavu, v chůzi to bude těžší, může znova okamžitě v jeho vědomí se vyjeví stejný objekt, který mu pomohl do stavu diány. Když se objeví, nečeká, ale v tom okamžiku, kdy se objeví, okamžitě vstupuje do diány. A když vstupuje do diány, Rozhodne se. Jak dlouho v této v tomto stavu zůstane, co je stav Diány. Stav diány je, že objekt pozornosti během diány nemůže zmizet. Přestože můžou nastat různé mysli, různé pocity, různé vnímání. Objekt pozornosti zůstává stále stejný. Ideální stav Diany je, že obsah mysli a objekt zůstává stále stejný. No a tím vlastně posi, mysl posiluje, sílí. V Diáně, jestli je autentická, ať se děje cokoliv, mysl stále zůstává zpětá se stejným objektem pozornosti. Objekt se nemění, mysl se nemění, no a tím vlastně není místo na jiné myšlenkové procesy. Tak jestliže se rozhodne, jak dlouho zůstane, tak potom víde z diány aniž by na diánně no a studuje ty faktory, které Diánu umožňují. tedy pět diána anga v první diáně. To znamená, že vidí jasně, že stav diány je též stav vytvořený. A všechno, co je vytvořené, Nemůže být stav osvobození. V době Budhy právě i učitelé Budhy brali stav Diány jako stav osvobození. Budha nikdy s tímto vysvětlením spokojen nebyl, protože věděl, že když meditující vystoupí z Diány, stále. Může vytvářet na základě různých počitků a vnímání nové stavy, nové výtvory vědomí, kterých se drží a které považuje za realitu. No a pak. Se nemůže jednat o stav vysvobození, jestliže se meditující drží produktu vytvoru jeho vědomí. No a potom, po zvládnutí Diány, Buddha se snažil, tak eh, tradice vysvětluje, šest let, se snažil získat stav vysvobození extrémní askézy. I to se mu nepodařilo. No A pak zjistil, stejně tak, jako máte v první diáně, vysvětlení první diány, zjistil, jak spojit stav utišení mysli s moudrostí. A tím to je obsah jeho osvobození. Tím získal osvobození, že se mu podarilo spojit stav plného utišení mysli s moudrostí. No a pak? Mysl se stává jako afgánský kůň, poslouchá a cítí přesně, co třeba v dané situaci. A to je stav osvobození. A zmínili jsme se o čtyřech druzích samády. Začali jsme sa na samády, samády, kterého si meditující užívá. Toto samády neotvírá cestu k moudrosti. Pak máme šuddha samády. Šudha samády je stity bhagya samády podle Abhidharma -kosha. Je to samády, ve kterém vlastně meditující zůstává, nejde ani nahoru, nejde ani dolů. No a zůstává prostě jenom na stejné úrovni. A nesnaží se dostat úroveň nižší, a nepadá tež do nižších úroveň tím, že by si tento stav, že by ho užíval, že by na něm ulpíval. Pak je e, samády progresivní. Samády progresivní je to samády, která hledá jemnější stav. To je to samády, které potřebujeme, aby jsme se dostali z první diány do, do diány druhé. aby jsme se dostali z první diány do diány druhé, musíme hledat to, co v tomto stavu první diány je hrubý faktor, co eh, vlastně čistotu této diány omezuje. No A to je právě Vitarka Vičára. Vitarka, jak už jsme se zmínili, Mlátí myslí o objekt a vyčára je, že zakotvuje mysl o objekt. A to jsou vlastně nepříjemné stavy. Zmínil jsem se o tom, že ten, kdo hluboce praktikoval vypašanu, přestože se dostane poprvé do tohoto stavu blaha první diány, už cítí, jelikož je zvyklý, stále pozorovat nestálost a hrubost nestálosti, no, právě proto, strast nestálosti, právě proto může cítit okamžitě hrubost těchto jemných sil vytarkávy čára. No a jestliže co je stav tedy samády eh, progresivního, že jasně meditující si uvědomuje, co je výhoda Diány pro vypasanu. Proč ten, kdo se učí vypasanů ve stavu Diány, eh, může... Eh, se učit daleko rychleji. Protože bez stavu diány my nemůžeme poznat základ vědomí a vlastně jak objekt diány jak mysl dek objektu diány. Mysl dek objektu diány díky těmto pěti silám a neopouští tento objekt. Tato meditace se v severním buddhismu nazývá Praxe vypasany ve Diáně. V jižním buddhismu se říká, meditující vystoupí z Diány, aby praktikoval vypasan ale zůstává v upačára Diány. Bez upačára Diány nemůže vidět nestálost kšanýka váda, to znamená nestálost v každém okamžiku všech jevů. Na to potřebuje mít stav upačára samáda. Jinak to neuvidí. Vlastně se jedná o to samé, jenomže vysvětlení je jiné. Jít z Diány praktikovat vypasanu nebo ve Diáně praktikovat vypasanu. Když praktikuje vypasanu, mu, musí použít sílu vůle a rozlišení. No, to, to, to je vytarká vyčára. Jestliže. E, Samády vypasaný roste už nepotřebuje vytarku, jenom na základě vyčára udržuje mysl na vybraném objektu a studuje jeho specifické vlastnosti a jeho společné vlastnosti, nestálost, strast nestálosti a nejástí všeho, co je nestále. V severním buddhismu nestálost, stras nestálosti, prázdnotu a nejáství. V jižním buddhismu nestálost, stras nestálosti, nejáství nestálosti a nečistotu. Zde čtyři charakteristiky všech věvů ve světě jsou vysvětleny jinak. V severní buddhismu tež, a to není náhodou, je v Samjuta Nikája e, sutra o nejvyšší prázdnotě. Proto není náhoda, že vlastně e, vysvětlení bodhisatovské cesty, byla vlastně analýza kategorií severního buddhismu, ne jižního buddhismu. No a čtvrtá, čtvrtý stav diány je stav diány. Společné z Nirveda. Nirveda znamená odpojení. Čili ve stavu Diány, meditující, studuje odpojení. Možná, že jsem se zmínil, eh, aspoň jsem se zmínil ve. Vysvětlení pro Mumbajskou univerzitu, když učím v angličtině, že vlastně text, který studujeme, který jsem přeložil, je spojen s kašmírskou tradicí meditace. Kašmírská tradice meditace byla stará škola a nová škola. Stará škola je škola. Graduálního postupu v meditaci, tak jako známe v terovádě, nejprve zkoumání, nejprve šamata, pak zkoumání vlastních vlastností objektu, společných vlastností objektu na základě čatu dhátu vavathan, na základě meditace na čtyři elementy. To je vstup do vypasany. Jak v jižní, tak i v západní tradici, tak i v severní tradici buddhismu. Meditace na čtyři elementy je vstup do vypasany po zvládnutí šamaty. No a je nová tradice kašmírské jogy, buddhistické, no a ta studuje vlastně ve stavu Dhyány odpojení. A to navazuje na, vlastně na Zen, na eh, tradici yoga na tradici tantry. Přímé pochopení neduální vlastnosti mysli. V Číně tato tradice tež byla spojena s tradicí čisté země. Čili máme té čtyři druhy diány. Diána, kterou si meditující užívá a tím se vlastně odpojuje od možnosti Použit Diánu k moudrosti. A použití Diány k moudrosti je vlastně důležitá část Diány, která se nedá opomenout a která se stále musí zdůrazňovat. Pak čistá Diána, kdy meditující zůstává ve stejném stavu, progresivní Diána, kdy studuje to, co znemožňuje jemnější stav. No a Diana se odpojení, ve které vlastně meditující studuje, může studovat stav vědomí bez formací. No a tak se dostáváme do druhé diány. A druhá diána je tedy poznamenána jak už jsem se zmínil, tichem. Tichem. Moudrých. Písmo tvrdí. Já, Káčilo, ke Samutio, ta naupety muni. Ten, kdo je mudrec, a mudrec v sanskritu znamená ten, kdo mlčí. Muni je od Mauna, což znamená mlčení. A ten, kdo mlčí, ten naupety, ten eh, si nepřivlastňuje, upéty, má doslova, doslova přivlastňovací, ten si nepřivlastňuje ty koncepty, které používají lidi ve světě. A tím se stává moudrý. No a v druhé diáně, druhá diána, už není místo pro vitarka a vyčára. a vitarka a vyčára jsou formace řeči. Meditující se zbavil formací řeči, no a vstoupil do stavu ticha. A tento stav ticha je Umožněn čím? Mluvili jsme první Diana, druhá Diana je umožněná vytarkou a vyčárou. Tento stav ticha je umožněn átma eh, eh, prasáda. Atma prasáda znamená pročištěním átma, pročištěním sebe. A prasáda je též synonym víry. prasáda je vysvětleno též jako víra víra ve smyslu oka pana oká pana znamená, že ava kalpana, že meditující se aranžoval s objektem pozornosti aranžoval s medit objektem pozornosti, že už eh, eh, je přesvědčen, že tento objekt ponechá jeho mysl ve stavu jasnosti. A tento stav jasnosti prevládá v mysli, která se zbavila Vitarka Vičára a proto víra v sílu Diány roste. Protože proto mysl je naplněná vírou. Proto první diána je diána, která vzniká podle písma odloučením od pěti přikážek, pěti nývarana. Druhá diána a všechny diány vyšší jsou diány, které jsou vytvořeny. Neboli zrozeny hm? samády. Zrozeny ze samády. Zrozeny z čeho? Z víry v samádu. Protože formace řeči neexistují. Meditující získává jasnost a víru v samády. No a ty ho. Eh, Uvádějí do stále jemnějších a vyšších stavů vědomí. No a pro dnešek asi takhle. A dáme místo pro otázky a odpovědi. A příští neděli zase se podíváme do textu. A projdeme druhou a třetí diánou na základě textu více. Hm? Teď jsem dal všeobecné vysvětlení, ale bez toho všeobecného vysvětlení možná ten text by nebyl tak jasný. Tak doufám, že to všeobecné vysvětlení nám umožní lepší pochopení textu. No a podívejte se na něj, přečtěte si to a tím pádem já nebudu, moc, nebudu muset slovo po slovu vysvětlovat, ale vysvětlím ty nejdůležitější vysvětlení v tom textu. Hm? OK. Když si napřednesu v tibetském centru v Liberci v roce, jo, v roce 2019 použil tři pojmy. Cesta malé bytosti, cesta střední bytosti, cesta velké bytosti. To není cesta, to je moudrost, malá moudrost, střední moudrost a velká moudrost. To není cesta e, malé moudrosti a, a střední moudrosti a velké moudrosti. To bych neřekl. Cesta malé bytosti, cesta střední bytosti? To není dobré. To je vložení vyloženě jiná jána <laughs> to, to já se snažím vyhnout těm tím. Já sám, Věřím pevně v sílu dobré tervátské praxe a nikdy bych neřekl, že je to na základě malé moudrosti, to bych neřekl. To je nepochopení. Uh -huh. A ty pojmy teda, tyhle tři pojmy znamenají co? Takže, že podle Abidarmy, jestliže naše mysl je napojená na Pět paň kama guna, to znamená pět vlastností e, objektů, pěti smyslů, hm? na to, co vidíme okem, na to, co slyšíme uchem, na to, co e, nosem, jazykem a tělem, hm? tak je to jenom parita paňa, to je z tervády. Je to pouze e, malá moudrost na základě pěti smyslů. Jestliže mysl se hýbe v rámci jemných forem a nebo neforemných objektů v Diáně, no tak to je mysl, která má přístup k velké moudrosti. Mahapanya. No a jestliže mysl má objekt jako objekt, objekt vysvobození, ať už nirvánu nebo takovost, prázdnotu, tak to je apamána pañña, nezměrná moudrost. Nezměrná moudrost patří pouze objektu osvobození. Ale v obytostech nevěřím, že člověk jako já by tvrdil, že ten do praktikuje tervádu jen v... Praktikuje malá bytost. No, to jsem, jsem neřekl určitě, to no, nevěřím. Všecko, co mě vlastně vytvořilo, je tervádová praxe, pak na to jsem stavěl tu májánovou praxi. A druhá část dotazu, tedy ještě ale to je na samostatnou přednášku, jestli byste mohli vysvětlit metody, které se u těchto teda se k praktikování těchto tří stupňů vztahují? Tak to je vysvětlení, které najdeme v některých spisech Mahajány, že ten, kdo praktikuje Hinajánu, ten vlastně používá malou moudrost, ten, kdo praktikuje pratě, proč malou moudrost? Protože je moudrost založená na proniknutí čtyř vznešených prav. A bez proniknutí čtyř vznešených prav žádná moudrost vlastně není, ale to je základní moudrost. Ten, kdo praktikuje praxi pratěka budy, ten proniká hlouběji zákony závislého vznikání, nebo souvislého vznikání. Já Preferuji tento překlad. Pratěka Buda pronikne se liší od žáka tím, že žák pronikne čtyřmi znešenými pravdami v jednom okamžiku, v okamžiku střední cesty, v okamžiku poznání střední cesty. No a Pratěka Buddha v okamžiku poznání střední cesty pronikne souvislým vznikáním. Dvanácti členy souvislého vznikání v jednom okamžiku. Jo? No a co se týče perfektního Budhy, perfektní Buddha na základě praxe páramí pak dosahuje proniknutím takovosti jako jediné reality, jiná realita než takovost, neexistuje. Hm? No a tím pádem získává vševědoucnost a Rahat tež má vševědoucnost, ale ne vševědoucnost ve všech aspektech. Má vševědoucnost ve smyslu poznání čtyř roznešených pravd. Ale Buddha Oproti arahatu, Buda je tež arahat, samozřejmě, ale oproti jiným arahatům má poznání vševědoucnosti ne jen na základě proniknutí čtyř znešených prav, ale na základě proniknutí všemi aspekty reality, co existují. Že je vidí jako takovost. Proto může vést nezměrné bytosti do stavu probuzení. No, asi takhle. Jo, to stačit. Nic jiného, není? To zase to na, otázky, asi na otázkách nezmoudříme. Právě co, a to je tež napsáno ve Vysudymagaky, tím, čím rostem, je, že si klademe otázky. Tím rosteme. Když si neklademe otázky, no tak nerosteme. Kolik času strávíme tím, že kontemplujeme o darmě? Čím víc kontemplujeme o darmě, tím ta darma bude jasnější. A jak kontemplujeme o darmě? Tím, že si klademe otázky. Tak zkusíme na příště doufám, že vám dávám těmito výklady impuls k kladení otázek, tak kladením otázek člověk roste. V zenu též vlastně proces probuzení je proces řešení otázek. a řešení otázek je konfrontace s tou nejhlubší otázkou. Co vlastně jsme? Tak jo, tak dáme... Punya parinama pro dobro všech bytostí. Eta vata ča amehi punya sampadam, sampadám sabbe deva anumodantu sabba sampati sidiya. Eta vata chamehi Sambhatam Punyasampada. Sabbe bhuta Anumodantu Sabha Sampati Eta vata chamehi Sambhatam Punyasampada. Sabbe Satta Anumodantu Sabha Sampati Aka Satta Chabumata Deva Naga Mahidika Punyanta Nanumodita Chiramrakantuloka Sasana. Aka satta Chabumatha deva naga mahidika punyanta ganumodittwa chiramrakantu desana. Aka satta chbumatta deva naga mahidika punyanta ganumodittwa chiramrakantu tumampara. Devo vasatu sasa sampati hotuca pito bhavatu raja bhavatu dhamdiko. Sádu, sádu, sádu. Tak skončíme asi tady.